А його мали шукати, бо нижчі завжди шукають вищого, просять прийому, сподіваються на розмову, йдуть до нього, прагнуть, домагаються його, але не він, який стоїть над усіма. Нарешті Євпраксію допущено до Урбана. Одяглася вся в чорне, без прикрас, вижбуйне волосся, вибувалося її з під накриття, в найбільша коштовність. Ішла йшла попереду свого нечисленного супроводу, який однаково повинен був лишитися по цей бік порога. Могутні норманни, з оголеними мечами на плечах, розтавивши ноги, стовбичили перед входом до папського палацу, ніби живі вежі, з камінною холодною байдужістю тупо дивилися на тих, хто наближається, заздалегідь знаючи, кого пускати далі, а кого затримати. Сила тупа, безжальна, слухняна. Очі норманів зауважили спершу і не саму Євпраксію, а двірських ошатних дам, які її супроводжували. Не один з них затримався поглядом на свіжому личкові Вільтруд, ще не зіпсованому в кінець баронською пихою. Але зненацька всі охоронці якось відразу побачили Євпраксію. Доти, Мертво-байдужі, мов би виленілі. очі норманні ожили, заворушилися, заметалися розгублено. Північна діва, горда, прекрасна, ішла просто на них, ніби зродившись з напівзабутих саг їхньої втраченої навіки вітчизни. Ішла з такою сумною, майже розпачливою урочистістю, що норманнний, Мягчі відступилися від дверей, розгублено затупцювалися. Може, навіть вкрилися рум'янцем їхні щоки? Коли б могла ще ром'янитися ця загрубіла шкіра? Один наймолодший упав на коліна, інші зігнулися в незграбному поклоні. Почт імператрицин збуджено за шепотів, вважаючи, що охоронці віддають шану сановності їхньої господині. Сама ж Євпраксія незвичайну поведінку нормальнів воліла встаняти як вияв уважливості до неї особисто, не до імператриці, до жінки зовсім молодої, неймовірно молодої жінки. І в тому несподіваному вияві уваги й захоплення зачерпнула трохи впевненості для розмови з папою. Бо ніщо так не знесилює жінку, ніщо не вкидає в глибший розпач ніж брак уваги до неї. Їй потрібні ласкаві слова, запобігання, залицяння, повага, пошана, слова листиві, іноді навіть нещирі, навмисні, тимчасові, незграбні, пусті. Соломинка для потопаючого, промінець світла в безнадії мороку, вузенький місточок через прірву розпачливості. Навіть вельф, попри його неприховану зажерливість і хтивість, Усе ж потішив Євпраксію, повернув їй забуту певність. Ще жива. Після тої розмови ввечері довго купалася в аніксовій римській ванні, розкошувала в теплій воді з трояндовими пелістками, дивилася на своє тіло, проводила долонями по животу, по стегнах. Шовкова шкіра, тепла, пружна, голубі ріки судин – Мов притоки ніжності, звабливі випуклості, западини, Сліпуче на наготи, молода, молода, молода. А в день знову ж імператриця, Істота позбавлена віку, статі, надії, становище, Відрізана від живого справжнього життя нещирою повагою, Замкнена вже й не в Каносці, А в цьому західному латинському світу неславою пущеною про неї з радливим абатом Бодо на соборі в Констанці. Власне, могла б знехтувати усім, що їй не слава, що честь, порівнюючись з чистим сумлінням. Сумління мала чисте, душу чисту, тіло причисти. Ось так сісти б на коня і поїхати до Києва, без нічого і без нікого». Хіба ще попросити воєводу Кирпу, аби був помічником і захисником, хоч який там захисник без руки? Але її тримали міцно, надійно, з належною поштивістю. Графиня Матільда мовляла ждати найсвятішого папу. Єпіскоп Федір радив діждатися папи, абат Бодо. Аббата не слухала. Сповідатися перед ним тепер немало в чому бо завинила не вона, він. Розмова з папою мала вибавити її в праксію, визволити зробити вільною. Повірила в це з особливою силою, коли зіткнулася з увагою і збентеженням норманнів. Усміхнулася до охоронцю, сійнула їм своїм неповторним волоссям, заглибилася в переходи кам'яного розкішного палацу, відразу шанобливо зустрінута самою Матільдою. Ваша величність, яка висока втіха для нас, і з Найсвятішим Папою бачити і вітати вас, Ваша величність. Я домагатимусь у Найсвятішого Папи, аби домагатися, Бороні Боже, Ваша величність. Перед Найсвятішим Папою слід виявляти тільки смирення і нічого більше. Таке смирення, яке виявила Діва Марія перед ангелом, благовістив про народження Христа. Або ж таке, яке виказав цар Давид, що і танцював перед Господом при перенесенні ковчега Завіту в Єрусалим. Чи таке, яким прославився римський імператор Траян, що смиренно вислухав докер у довиці і дарував їй правосуддя. За це молитвами папи Григорія Траяна було звільнено з пекла він жив заново вже як християнин і досягнув райського блаженства».